Pentsaketan, Euskal Herratien podcasta Jose Luis Aizpunurikin. Agur Euskal Herratietako entzule eta kanal ikusleak, Pentsaketan emakizunaren bigarren atala dugu gaurko hau, badakizue hilabetan ben egiten dugula Pentsaketan emankizuna, eta videokast moduan egiten dugula. Lehen kapituloan demografia izan bagenuen gain nagusi, egungoan eskerraz hariko egira solazean, galdera batekin, krisien ote da eskerra, Eta gaia jorratzeko, gurekin ditugu Polin beraz politologo eta zuzen bide, bide publiko doktore. Egunon? Egunon. Eta bestalde, txobin pobeda, soziologoa eta geografoa ere, zuri, egunon? Egunon. Azteko behar bada, eh, definizio bat galde dizuet, zer den eskerra zuentzat eta eh, gero zartuko gira galdera hontan. Polin behar bada zurik nazteko? Bai, hor duan eskerra definitzeko badira mila aukera, eta nik pixka bat sekatu dut ze komunisten pixka bat artea, definitziogisa eskerra ren konzeptua edo pixka bat aztertzeko. Eta hor, aurkitu dut definitio aski simple bat, baina ene ustez interesgarria izaitan aldena guretako tako, eta ez da baidaka jukainan dugun definitziobat ene ustez. Eta, atxeman dut, miraz, azpiunt uh, laurokaita behatzean, beraz, uh, francesi rautzaren denboran, zera eskeja, beraz, asamladaren eskejaldean kokatzen ziren uh, diputatu eta parta, parlamentarian araberan. Eta, beraz, horrek uh, egan haidu nunbait instituzio baten uh, araberako definizio bat izan zehalenik, Bainan, gero, uh, ikusiko dugu, eh, mugimendu sozialek ere hartu dute eskerreko definizio hori, uh, lotzeko uh, esker uh, mugimendu bati. Eta eskerra beraz hor zen balore batzuei uh, lotutako uh, joera bat, eta hor uh, aurkitzen aldugu, klase sozial populagen defensa narritzen ziren uh, diputatu edo politiko akzirea eta ere aldak Aldaketaren alde zirenak, Ordon, aldaketa zer den hori behargin ukeaz zertu seki, baina ez da ideiaren uh, arabera, ez da progresismo itza erabiltzen, hor da aldaketa, Ordon, zer da aldaketa, hori galderan dia. Eta gero, Beraz, eskerreko mugimenduek lotu dute, esker eskuin joera hori, beraz, Asambrada Nazionalean zirenak, haiena egiteko eta hor, balore batzuen inguruan lotu dira justiza, justizia soziala, humanismoa, laiko ere agertzen da, humanismoa, berdin tasuna eta olakoa baloreak. Eta berez, eta hori ere intesgahiada eta ene ustez uh, aipaga jokanen dugu txominekin, berez eskuineko, beraz, uh, uh, baloreai uh, oposatzen den uh, uh, joera edo, edo ideologia da hau, eta eskuinak defendatzen dituen baloreak dirak iago ordena, familia uh, eta ardura individualaren abarkatu. Ordoan hori, pixka bat uh, ikusteko, nola, frantxes estatuan hasteko, nola definitu zen uh, ezkerra eta uh, nola gero guk uh, hartu dugun unbait uh, definizio hori eta arreberritu, seguraski. Txomin, eh, gaur egunen eh, polionek zitizion balore eh, horiek eh, atxikitzen dira ezkerraren barnean edo aldatu dira balore horiek, gaur egun. Askoldatu dira. Eta ados naiz, Polinen definizioarekin nonbait, <coughs> eskerra deitzen den hori da gehiago parlamentuan kokatutako toki baten ara bairako kriterio bat, eta hori mantentzen da horreindik ere, bana, eskerran badira gauza asko, familia asko, ideologia asko eta tendentzi asko horreitik. Um, eskerra baino eskerrak eh, badirela erango nuke eta hori betidanik uh, betidanik uh, badira tendentzi ezberdinak bi kriterio nagusiena bera klasifikazien direnak nire ustez bada aldagai ideoloiko bat esker guziek ezute proiektu politiko berdinaren alde egiten eta beste bada estrategia esker guziek ez dute baita espada eh, haien proiektu politikoa bultzatu nahi ber maneran eta bi aldagai horien arabera eh, atxe meitan aldira ba, politiko arglo politiko estuazionalean ari direnak eh, sozial argloa irameiten dutenak bakarrik edo soziala eta ekologismo eta feminismo eta zera atxe meitan dira baita ere anarkistak, komunistak libertariof Piskat tendentzia guzietakoak, eta hori da, nonbait, ezker hitzorren atzean dugun, konstelazio biziki zabal, zabal, eta anitza. Eh? Mm. Konstelazio hortan ere, beti bada e, puntua makumun bat, aldaketa nahia? Ba, Prinzipioz, bai, gero aldaketaren atzean ezartzen duguna, e, ez da da ere, badira, ezkerreko indar batzu, aldaketa baino, <coughs> aldaketa... E, lohtu ezean, jaanik e, lohtpen sozialen egonkohtzean nahi dutenak. Gori ere, badira batzun nahi dutena e, e, egoera ez txartzea. Ez dira aldaketaren alde, e, mantentziaren alde dira, eta horiek ere ezkerreko perimetroan gokatzen dira. Etortzen algira, Polin, galderara, galderara gure gaurko emankesunaren titulura, e, Christian Ote da Ezkerra, Eta zer den krisi bat? Zeren orti beharko ginateke ere ez? Bai, orduan uh, krisia badenez hori uh, nire ustez uh, argi da. Bada krisia bat, zerrena uh, eta nola definitzen dugut. Bada da, bimera zortziko uh, krisia hori, kapitalismoaren uh, inguruan eta mundu finanziero harina. Uh, piskat uh, ez da da egoiten den krisia bat nun bai, beraz, ez dakit, uh, nun eta noiz bukatuko den, bainan, bai, uh, krisi hortan uh, kokatzen aldugu uh, gure gaurko mundu kapitalista, bainan egongortzen den modelo batean. Momentuko, uh, uh, kapitalismoa hor dugu, beraz kapitalismoa krisian barin bazen biloertz horzean, uh, nun giren orain. Uh, gero, horrek uh, ekari ote duen ezkejaren ahultzea edo eskuinaren askartzea, beste, beste zerbait da. Uh, eta hor, uh, haipatzen aldugu, beraz uh, nola uh, edo nola ez den eskuindu gure egizarteak, edo nola eskuindu den, eta hor, badira, badira explikazio hainitz, uh, ikusteko momentuko ezgirera girera jendarte eskuindu batean, Et ana i ve adibidez ez a uteschkundeak erakusten eskuintze bat eta borchas et la couchten euh eskuin cebat et a et a critério anit a du tout a dubidas euh tyberge ez ezgira eskuinuden gizarte batean. Zerren, balore batzuen inguruan, aintzina egindugu, ajaz ekeria beititu da mm. goi egen mendeare di dago kianez, uh, feminismoaren alde eta, eta sustut temaztean eskubideak uh, obetu dira eta irrespetzen tatzen ditugu gehiago, bainan, klase uh, sozialen arabera egindu uh, asterketa bat, uh, tiberrik eta irretendu, ba, independenteek edo liberarek eta kuadroek uh, estatu minimal baten alde uh, egiten dutera. Eta hori interpretatzen aldera batzutan uh, eskuintze bat uh, bezala, bainan ez dara bortzaz ala, eta enpresa uh, askatasunaren, askatasunaren alde posizionatzen direra gehienez. Eta horren kontra edo oposizioan, nonbait langileak eta soldatapekoek e, gehiago egiten dute alde babes sistema batu kaiteko edo babes sistema baten alde egiten dute, eta uh, birmanaketaren alde agertzen dira. Eta hor nolako katzen den beraz gure diendarteak klaser sozial horien arabera Hori uh, konplexsua da baan azkenean ikusten dugu, uh, ez direra gehienak uh, borksaz uh, ballore eskuinda gen uh, edo uh, alde e baina uh, gehiago, beste, beste kokapen bat uh, bat uh, batean uh, dira eta hori uh, litzateke gehiago ordezkapen sistema baten kontra duaiten direra. Adibidez, gaurko edo gaur egongo demokraziaren sistema ordezkazearen gainean hori nahituada da. Gena behitu, boskazen duzun horbaiten alde eta duai, duan endaz hurre burua errepresentatzera asamlada batera. Eta uh, beraz, uh, gure gizartea uh, diplomatuagoa da, kuadro uh, gehiago bada, eta beraz... Uh, uh, diandarte honek ez du gehiago onartzen edo ikusten nola bere idei politikuek hor uh, deskatzen diren uh, beste perso persoan bat zuengan eta autonomoagoak ikusten dute aien burua. Hor duan, da gehiago joeran uh, ere ustez eta eta, eta eta txipriaren ustez, untsa irakurtzen bat dut bere analitzea, ez gira gehiago uh, Ez da, eskuin esker urektu uh, ur behar gehiago, baina estatuaren uh, ordezkatze sistemaren baitan kokatzen da gure uh, krisia. Hala ere, aipatu duzu, azta penean eskera eh, auldua dela. Beraz percepzioa badala, eskera auldu dela. zen neurgailu erabiltzen duzuzuk, keragiteko eskera auldu dela. Eskera auldu dela instituzioan baitan, hori, hori mm. eh, nik uste dut eh, gaur egungo egoera, Uh, asteko mendebaldean ez eh, zenta ez dugu mundu guzti zertzuko gauk uh, txominekin ez gisa autarako dinak uh, Baina uh, ikusten ditugu hauteskundeen uh, joerak uh, eta eta hortik heldu da uh, krisiaren uh, krisiaren hitza nun haut ez dute dena egiten eta txobinak uh, az Azpimarratu duen bezala hostean, bada eskerrak badira, bada eskerreko homoingimendu bat, bada dira eskerreko homoingimendu guak Euskal e, eta Euskal Herrian ere bai ezaguzen ditugu, uh, beraz uh, ez dugu neurgailu bakar bat hartzen ikusteko ea eskerra kristianden edo hor den. Ez da gehiago ordezkatu agian instituzioetan, bainan uh, hor da. Txomin, eskerra kristianda? <coughs> Noiz ez da Christian izan ezkerra <laughs> galdera... Christian egon behar du ezkerrak? Ez bait ez badar, beti egon da Beti egon da beti izan dira Barne kalapitak ezkerren baitan Eta nonbait bait beti birkonfiguratzen delako Eta beti adaptatzen delako bere momentuari uh, Nik uste dut, sartuak girela hor aldaketa handiko garaibatean Eta horrek egiten du nonbait, baita ezkerra ulerzen ginen uh, uh, maneran horre bat direla birkonfigurazio bir batzu Christian denik ez dakit e birkonfigurazien ari dela hori sigur Eta gero, bai, e, toki batzuetan ahultzen da, beste batzuetan indahtzen da. Alors, argiki, e, polinik egin duen bezala, espa jugo elektoralean instituzionalean e, ahultzen da, nunbait, e, ez baitu gehiago lohtzen, botere, boterearen lohtzena, ez du gehiago lohtzen. E, e, diru dienez, ikusi behar da, ondoko urteetan edo ilabeteetan e, kertatuko dena, baina ematen du, badugu, bat dugu olako sentzazio bat, nunbait, azken... E, Amarka da horietan, ez duela, ezkerrak ez duela lortzen boterera iristen, eta iristen delarik, ez duela, e, baita ezpada, politika bat ere egiten, eta nun bait, horrek egiten du ere, ezkerrak e, agulesiak e, baituela. Erritarrak ez diutela konfiantzari egiten, bozkatzeko mementuen, rren <gül> nahi duzu? Ez baita ezpada, ez baita ezpada. Eta, eta ez da ezkejaren ezaugagi propio bat egita eh? hek geroosta konfiantza maila palagoa dute instituzioekko aldedikiko eta eta olako tresne tresnekiko. ez kejaren eza ezaugagi propio bat. Gerroa da naizkin nonbait ez begin du ber da e, boterera iristearena eta gero sozialki e, zeggetatzen den eta... Aldiz aldeoktatik ikusten dugu bal, e, zkerrak eramaiten dituen baloreak eta sartzen direla gerozta gehiago gizartean inkestek erakusten dutena da, e, gizarte feministagoetan goetan bizigirela, ekologista goetan, e, nun e, justizia sozial gehiago ere eskatzen den, Beraz, nunbait, bojoka ideoloikoan e, haintzinatzen ari da eskerra, baina ez du lortzen boteri politikora e, iristen. Hori da bizitzen dugun egealitate bat, eta hoek egiten du, nunbait, eskerren artean, bat direla ez da bai da bizikintez estrategikoaren aldetik zer da egin behar dena kontestu, kontestu hortan. Uh, Polin, zurek egitzeko? Bai, bai. Eta justuki itxuminek egiten zuenaren arabera uh, oge... Oh, uh. Ukaeran eh uh, orgrabazendugu momentuan eh uh, trenpen autezkundean uh, bilaramunean gira eta eta ikusi dugu, ikusi ditugu mezu Ashberinak pachatzen hor eta dibidas uh, du ole Goikoetxea eta Cachele eta polito logo uh, ikusi noan eta horrek oiharzun egiten dit gaur uh, eh zuen, uh, and hainbeste eh egin duen zentro eskuinera ustez boterea eskuetan hartzeko nun bere ide Ideologia zena desager desagertu denez. Nonbait estrategia izan da azken uh, urteetan ezkergarrena eta elIT politiko batena eh, eskerreko alderdietatik hasteko uh, paktaz, paktatzea eh, eskoinarekin, edo zentru eskuin, edo eskuin arekin eta beraz bere ideologiak ere markatu bere ideologian bait margatua izan da eta alderriek gehienetan orain orkorki, raiteena alderriek ez dutera geago ideologiarik estrategiak badituzte Badituzte hola pundu batzuk defendatuko dituztenak ta abar, baina aliantzen uh, uh, araberan uh, egiten dituzten politikak atkenian ez dute gehiago uh, ideologia bat ordezka ez eta justu elitean uh, aliantza baten ondorio bat. Uh, bon, estrategia da, errandu eh, gumezala, bi gauza uh, keberdira dezberindu, baina nun baita. Noiz arte ez, estrategiak ez duen uh, gaina hartzen ideologiari eta ideologia desagertzen den horren uh, giberean. Eta hagian, ezkerriko krisia hau da ere bai. Uh, nunbait, uh, uh, elite politiko ezkertiak uh, badira uh, orain, eta elite horiek nunbait instituzionalizosiazioaren orain. Uh, ondorioz uh, egin dute uh, eskoinera, eta, eta hor hori ere espikatzen alda uh, berantago, baina zerratik uh, hori egin duten, baina hor bada, eh, bai agian krisia bat, eta ezkerrekoek edo diaturriz ezkerrekoek agian ez dutera gehiago, ezkerja hori dezkatzen, eta hori krisia e, bat. Ere, Polinguel eta 8.000 gira, beraz, eh, goizontan, hemen... Eh, Pentsaketan emankizu nontan, kanal du den eta Euskal Herratietan. Txomi, zurekin segitzeko, aipatu duzu azta penean, ezkerra eta ezkerrak. Hmm. Eh, ezkerrak, beraz, adoz gira, ezkerrak bada direla. Eh, polinexio bezala ere ezker instituzional bat bada. Bestelako ezker irautzaile bat? Bada, ezker irautzaile bat? Bada, ezker irautzaile bat, norski. <coughs> Gero, Ezker, ezker ezberdinak kokatuak dira, beraz, ideologien eta estrategian arabera. Baina, e, indartzen eta hultzen dira, gehien bat, haien e, proposamenaren, egin garritasunaren arabera. Jendeak senditzen manin badu, biak e, lortzen aldela irautza bat e, egitea mundu mailan, ma jendeak hori sinesten manin badu, ikusten manin badu dela eta egin dela jendea hortan sartuko da. Gauza da, eh, pareta parete irurri momentutik, eh, eskejana eh, izan dena aldaketa hori da. Jendeak eh, girosta gutia gutxien estendu kolpez eh aldatzen aldatsan aldela. Eh, adibideak eh, girosta gutia ditugu munduan non badiren olako, ez, Sovietar batasuna irurri da. Kubako egoera ikusten delarik ez du olakoen behia ikaragahik e, e, sohtzen, bat ira alaire adibide batzu, baina genoztak iagoa aulutzen direnak, e, iparako eskandiak erjien, eredu hori bazen momentu batean, baina hori e, gertatzen diren aldaketekin erakajak itasuna e, maila apaltzen da, behaz hori, gero e, e, jamezala, jendeak senditzen mali madu uzinez egingahidela E, ezkerreko politika bat e, bultzatzea e, auteskundeetatik edo auteskunde jesker, ikusten manimadu auteskundeetan irabazten aldela eta hori ira, eta irabaziz ondotik boterialo hortzen aldela, jendea sartzen da hortan e, nik uste dut e, girela momentu batean jende, jendeak geroztak utiago pentsatzen duen e, aldaketa etortzen aldela gainetik, eta beraz eh gertatzen denada eh jendea geiago eh aldaketa sozialak bultzatzen ditula e, sozial eh e ekinez e, gauzak ethic e ekines eh gausak aldatuz haien elkatzeko maneira, haiena hojak skolatzeko maneira, haiena gajeatzeko maneira, geiago ekintzak eramaten direla e, lujalde, lujaldeetan luhalde luhalde tantu kiantoki E, ikuspegi hori ber sortuz, maila palenetik, e, eta ba. hor bai bat direak biziki interesgarriak e, gertatzen ari. E, Polin, e, urtetan pentsatu izan da e, ezkerrak kapitalismoren krisiak baliatzen atzen ditula e, sortzeko, edo kapitalismoren krisin ondotik ezkerra indartuta ateratzen dela eta adibidea adibidez baditugu, Espainian adibidez bada eme amaika mugimendua edota lehen gerra mundiren ondotik errusiako iraultza sortzen da Aldiz, 2008ko krisi finanzieraren ondotik, bazirudien eskerrak hori kapitalizatuko zuela, edo bere egingo zuela, eta aldiz hor eskuin mutura ateratzen da, hau arabera, gainera ateratzen da ideologikoki indartuta krisi horretatik, eta ez eskerra. Bai, hor fenomeno hori manera ez berdin, ez, en ustez, hala, eta hor Kusikot, <laughs> erganen dut, erganen ditut agian anilxi batzuk, behar ez dira obla hartu behar, erganen dut hori agian gibeltasun gehiagurekin aztertu beharko ditzateke, gauzaba 2008an ergiainitzetan, ezkerra diadanik botelera eritsia izan zen, eta ez zuen agian aldaketa sakonik eraman iritsi zen uh, uh, estatuetan. Eta eta orduan hor dezkaatze fenomeno hori haipatzen nahi baitu, jendeak ba, ez due fiskat demisio fenome, fenoma, fenomeno bat batea jendeak ez duela gehiago sinesten hau eskundeetan eta beraz ez du gehiago eliteI uh, kasu emaiten eta ez die gehiago boterera eman nahi, uh, orduan ohja or eskuina da zegeratik zenta. Uh, klase soziaren bera baddakiigu kuadgo uh, izan direnak eh, nahi eh, direnak edola eta independenteak, eta behenetan be, aberatzenak dutela bozkatzen, eta haien bozka ordezkatuak da, bainan e, langileak klasearena eta, eta soldatapekoa, beraz, berdin langileak, ez dutela gehiago hori egiten, e, haute eskundetara duaiteko. Beraz, ordezkatze sistema hogeak egiten du eskuina azkartzen dira, eta bereziki eskuimutuza ez baitio gehiago kontestazio gauza bat delako, baina orde uh, figura delako. Eta ez du ezan nahi diendarteak uh, orgen arabera antolatu aden. Uh, or, or bada, bada zerbait uh, ez dena gehiago kondutan hartzen eta, eta ipatzen ginuen naren arabera hostion, bai uh, diendea antolatzen da beste gisa batez, Manifestaldi enbidez, peticio enbidez, uh, klimaren konbeinioaren uh, adibidea ere uh, aski argi da, eta hiper euskaregian eta euskaregian norokorki baditugu beste adibide batzuk, nun ikusten dugun mugimenduak hartzen duera toki, uh, badugu feminismoaren uh, adibidea, badugu izkuntzaren aldeko adibidea, badugu uh, etxebizitzaren uh, uh, adibidea. Hor duan hor ikusten dugu, ba, nun bait uh, gehiago karrikan ezkerra uh, mobilizatzen dela, baina ez duela gehiago mobilizatzen uh, instituzioetan mm. eta nork kapitalet kapitalizatzen du hori, Eskoin mutuera zergatik justuki uh, uh, perfil horiek uh, dutelako bazkatzen, baina ez da bakarrik hori. Uh, ikusi behar da ere uh, elite, elite politikoak uh, elikatzen duten uh, duera bat dela, eh, hori ikusi dugu uh, Macron eta Eskoin mutu eta, mutur eta bere alianza, nun baita, Eskoin mutu garekin uh, zergatik zergatik uh, Uh, Frances Estatuko horrein dakariak uh, eskuinekoa eta, eta berez, ez uh, etzuena bortzaz bere burua eskuimunturikoa bezara orkesten egiten du aliantza bat eskuimuntujarekin eta ez beste batzuekin ez. Eta hor, bada uh, analisi bat edo azterketa bat, erakusten duena eh, eh, edabidean uh, biderkaketak bider uh, mm. duera eraman uh, iturri Ez, ez berdin eta ez horoko jen uh, uh, aukera eta beraz uh, dien CNews, Fox News eta olako katek uh, erikatzen dutela, nunbait uh, dien polarizazio bat, uh, lehen bazilerarik edabide batzuk bainan horoko jagoak, beraz hor bai baziren iritziaz berdinak, bainan hor xare baten bidez bakarrik zure burua informatzen alduzu eta uh, zinez uh, iritzi ahunt uh, zatituekin. Uh, uh, eta, eta eriteak, erite politikoek hori hartzen dute uh, kasuan, kasue maiten dute uh, uh, kate horiek horiek pentsatuz hori dera uh, nunbait uh, uh, diendartearen iritzia. Ez baitute gehiago loturarik Uh, egiazki jendaarekin, uh, uh, konexio hori egiten dute hedabideen bidez, eta orduan uh, bode handi bat emaiten diete olako olako Kei uh, Kateek ergaiten duterarik hori dela uh, masaren mm. ez uh, uh, ikuspundua. eta horrek distorzio handi bat eragiten du zenta... Mais d'asse élite politique quoi que go eramaiten la maitenne de 21 et gendartes arena illicitia sd la ric borchas senta e, duchtuki e, et davidian gainerion aritsandila kate baten iritzia zerzea ez eta gendartes ez oso batena ondoan ox bayba di la mecanisme i need expliquer ce quoi non là ce instituzioetan, eta... Hala ere, zure e, ustez, edo zuen ustez, e, proletargoa edo langile klasearen kopuru ahondibat orain arte eskerrean lerrokatzen baldin mazen ere? Orain, azken urtetan ikusten da eskuin muturera joaiten direla orko kopuru ahondibat joaiten den eskuin muturera. Da, edabideen gatik da, edo eta da... E, politarko edo langile klase horrek e, decepcion dibat duelako eskerren planteamenduekin konfiantza falta eta erabaki du ez banoa eskuik muturreko planteamendotara enetik inegandik hurbilago daudelako ha, badira faktore asko eh? bada, badira polinek eta ezaintuenak giro bada eskerra ezkerraren ahulezi organizatibo bat, ere. Eh, luzaz, jende eh, kusi hori antolatuazen ezkerreko, eh, elkarte, eh, babes sozial eta holako xarretatik, eh, <coughs> luzaz, izan eh, sindikatuetan, izan eh, franka bezalako aixialdi zeretan, uh, beti izan da nox... kontragi zarte bat, E, jende xumea antolatu duena e, historian onla izan da beti, bazen Eliza Elizaren xarea e, azpiegitura guziarekin eta beste eta <coughs> bestalde e, ezker ezker muturak edo ezkerrak e, antolatzen zituen e, jende jende xumeak hori bon, e, hau du da Beste gizarte batean sartuak gira, eta nonbait, jende horrek eztu du gehiago erreferentzia kolektiburik eta olako e lotura erresik e gero bozkatzeko, bozkatzeko momentuan. Bon, bada hori, eta gero badira dira faktore, e faktore estruktural eta global batzu. Nere ustez ongi ulertu behar da, hor e liberalismoaren, faxe ekspansionistaren bukaeran, iritxigirela. Hori da, ne ustez ulertu berduna duguna momentuntan. Beaz. Zer erenaidu horrek fase espansioa? Horrek erenaidun bait liberalismoak egiten zuen promesa ez dela gehiago egia. Liberalismoak egiten zuen. Nunbait, e, gainituko zirela e, estatuak, mugaguziak, e, izan natural, geografiko eta denak mugaguzio e, muga hori gainituko zirela garapen ekonomikoaren izenean, eta garapen ekonomikoak nunbait ekarriko sola garapen sozial bat. Mm. Beraz, e, nonbait klase ertaen eta masak e, ez bazirena dos horrekin ere, e, avantaila bat zuatxe meiten globalizazio horretan hainbat ezagarrik eta tartean e, energiaren topera iristearena, klima aldaketaren erronkak, hainbat gaiek, e, eta baita ere pandemiak sortzutako bizkortzeak e, egiten du bait e, fase ekspansionista ogenbuka irara egiten girela, estatuak itzultzen dira eta hogek e, egiten du ere, nonbait liber, proiektu liberal hogek ez duela gehiago atxikimendurik, jende sumia gelitzen da babesik gabe, eta nonbait hori da, e, babesa xikatzen du jende hogek, e, babes soziala izan daiteke, e, estatuak ema egiten dizuna, e, eta hor, e, babes, e, edo, duten beldu hori, Erantzuteko, emaiteko e, babes hori, edo erantzuten duzun eskerretik, eskainiz babes kolektibo bat, publikoa e, eta bar, edo erantzuten duzun, eskuin mutuak egiten duen bezala, aspektu sekuritariotik eta e, es, defentsa atake logika horietatik. Ezkera ari da asmatzen hortan? Ez bat hori da, arazo, eta ezkerrak ez du horretan asmatzen. Ezkerra Erramezala e, Luzaz asteko espazio Politiko Instituzionalean e, Zuen lidergoa Eramaten zuen e, Sozial-liberalismoak mm. Mana Ezker Sozial-liberal Hori Krishian da Garko egunian Haipatzen Berkonfigurazio Hori e, Nun bait Hori e, da Hori da Hor jokatzen da, liderko gatazka bat bada ezkerreko espaku e, hortan Jendeak ulektu du e, berdela ezker bat jupturista dena Etortzen dena egiazko ezkerreko batekin e, Eta aldaketa hori, lidergo aldaketa hori ez da, da ere eski egiten e, Uneko bi doiru? Hortuzkunden arabeira turistak frantzian, eh? Ez ez ez nik haipatzen dut gehiago hori eskerro bat zinez etortzen dena proiektu antiribilliberal batekin hori bada instituzionalki bada frantzian, la frantzen zumizek hor deskatzen duena, beste egietan beste inerbatzu bat irabana, hor bada, bada talka bat eskerraren esker instituzionalaren artean e, ikusteko ze programa aplikatzen den eh? Polin? Bai, hori uh, segur da, ez dakit uh, alde liberara orain dik den edo ez, eta ala ere biztanda ezker, uh, ezker liberara uh, garatu dela, diurtuki uh, azken, uh, azken amarkadetan, eh? eta horiek era manditu boterera uh, elite politiko batzuk, uh, frantzese estatuan adibidez, baina besteetan ere bai, eta eta bait uh, askatasun individualen aldeko uh, promesa eginez, ez? Eta hori izan da, ezker edo sozial liberarek proposatudutena, non bait uh, uh, askatasun in individualen edo eskubide individualen galapena eta, eta, eta promesa hori, non bait uh, ez da bortzaz gauzatu, liberalismo ekonomikoak duelako gaina hartu, eta pixkat hori da ez uzen bidean haipatzen dugun uh, eskubideen merkatoa. Uh, bakotxak uh, baditu eskubide batzuk eta berra zerabiltzen alditu, behinan nola egiten duzu gero dien darte gisa eskubide horiak izan ukan es en sous basse cohérentiable bestari bestaren gainetiko çaiteco ça pas ez ça pas le ça pas le son sarik es et la horrela eramana askan urteetan bere programa baina uh, orain uh, zaitasunak baditu duztuki uh, jendarte uh, gerozta individualista goan uh, eskubide kolektibe batzuk uh, aujera eramaiteko ez, eta hori bai kristian dela uh, gutik nira pasatu gira eta hori aipatzen dut eta eurkar egin ere uh, sumatzen dugu hori, eh? mintzatzen gire gure artean uh, gure etxea eranoketaz, nire etxea eranen dugu ez, bon, ez da, eskubide mm. uh, en uh, alabairako informazio bat baina nunbait eh yada colectivo arena que uh, liberalismo ekonomikoa, bainan agian ere liberalismo kulturara, bainan ez niz horretan sartuko, badaiz zabeida, sutsu bat ezkegian, eta bizia, diakiteko ea ezkegian li liberara izan behar den ara ez, eta zer den uh, liberara izatea ezkegian uh, girerarik. E, ez dakit bururaino eraman izan den uh, pensamendu hori, eta ez dakit hori uh, kristian den ara ez, uh, bainan segur dena da ezkerk kolektiboago bat, uh, uh, badela, berriz ditendena anunbait uh, oderera, eta hor um, adibidez, uh, hartuko dut uh, kebekeko adibidea piskabatez agutzen baitut, baina uh, garaian izan zen uh, adibidez uh, lauki gorjian uh, manifestazioa, horiek ziren uh, estudiantek uh, haien uh, haien nola erraiten hori, eskriptzio fresak emendatzen ziren eta beraz zuten nahi gehiago emendatzea beti olakoak izan ziren. Eta beraz izan zen historikoa, manifestaliak da hori, eta gero alderdi bat hori zutzen, behu entuan, deitzen zena Quebec solidea. Elkartea zunezko, Quebeca eranen dugu. Eta hori bazen, hautatu haizan zen diputatu bat, daitzen dena Katrin Dorian, eta, eta diputatu egantzen zonbait urtez, eta zinez, bon, ala ere, alderdi hori, rupturista zen, um, Quebec liberal batean, jenaibaitu uh, elkartasunezko, baloreak eta ezkerriko uh, idei, uh, az, idei azkarrak uh, defendatzen zituen, eta ere Quebecaren, uh, uh, askaturtzen den, aldeko, odizortzo bat azuen. Eta... Uh, e uh, bon quand tout ça n'est député tout institutionnalise tout dit uh, austura bat izanda ere haien da eta, ori, duanda, erranaz, bon, be, eta du hori joan da anda partie outil eta diminchiatu du, e khenas bon ni que zut geagon le voloir ikusten hor eta ez zakit nola hors des quotas qui ça était en algérien euh institutionnalisen weiter hori aski argi garria dela uh, guretzatzen, eta uh, aipatzen ahal batogu piskabat euskalegia ala ere uh, uh, egun, uh, ba gira momentu batean, instituzioan aitzatzen du den ezkerra berzalean, bait eh, bon, ba du momentu bat, baina hor uh, kasik uh, eaen uh, podelera iziteko tanzen, uh, azken hauteskundetan uh, eta ikusten dugu... Uh, Ondoan bat beti mugimendu bat azkaja bainan banatua dena, ez dena bortzaz abertzalea edo ezkerrekoa de, definitzen ez, bat dira eniz mugimendu, hola ausatu baita gure diendartean honbait. Eta hori bizitzen ari gira ez dakit hartzen alditugunez beste herrietan pasatu diren gauzak pixka bat diakiteko nun nahi dugun kokatu. Ero turista kizan, erreformista nola uh, eskerikoak egon instituziona, institutsioaren baitan. Hor badak gasko talkabat, eh? ideena Ideien, uh, edigena eta eta posturena eta estrategiarena ere, biztanda, uh, hastapenean haipatudugun bezala uh, txominekin, uh, estrategiak gaine hartzen badu, gero ondun kokatzen dira, gira ideologikoki ez, eta bon momentuko earen uh, uh, pexeak uh, egiten du aliantza pene guerekin, eartxe uh, bildu beraz kampo da, nbait, uh, eta, eta hori da ez, joera. Uh, Beraz, hortan uh, egoiten uh, bagira ez dakit krisian uh, urainu joanenden uh, <laughs> Euskal Herriko gaia atera digu polinek, galaren nahiko nuke sartu aitzin Euskal Herriko gaian uh, galderatxo egin nahiko nizueke uh, eskuinak o eskuin muturrak askatasunaren bandera maementontan du, da bere leloa, eta eskerra beraz lehen haipatu dezun gizara da gaiago, elkartasuna partekatzea, gaur egunean, kontsumismoa denean, jaune eta jabe, batetik askatasuna eta kontsumismoa eta bestetik partekatzea delkartasuna, nola, norkira bazten du gaur eguneko gizartean? Me hori mito, mito askahak, eh? eh gai horien atzean. Eskuinak ez dursik askatasuna eh, eskaini denentzat. zat. Haina du. Aba, aba, me aldarrik du nahi <laughs> Baina, ez du sekulan ekarri askatasun gehiago denentzat. Za berak, ba duena, da bat zuen askatasunaren sakontzea, beste askatasuna jaten delarik, hori da, e, eskuinak egin duena. Ezkehak, e, beti egindu bergindasunaren alde, eta baita ere e, askatasunen sakontzearen alde, baina bergindasun bergindasunean. Dekor, badira, gezuk azkar batzu, gero bohoka kulturalian edo ideoloikoan eh, hor direnak, eh, eh, donko uh, donk hori. Ba, ba, ba. Bai, uste <laughs> dut, eh, adoriz zela. <laughs> <laughs> Zartuko nahi kunuke, beraz Euskal Herrian, utzi eh, baitigu, polinege pilota baitigu, eta eh, zer nahi dugu izan Errandu berak Zer nahi dugu izan? ze esker mota nahi dugu izan Euskal Herrian? Chomin. Berak ipatxo de rupturista, <coughs> e, instituzionala, e, kontra zanean dira biak, edo biak osagarri dira, osagarri izan behar dute, ezimestuakoa dira, edo kutsatzen du instituzionalak bestea? Boa, nik usteut uh, uh, osa, osagarriak izan behar direla denak. Uh, usagariak izan berdirela denak eta ongi eh, ulektu behar da, irabazteko eh, berdirela eh, kanalez berdinak baliatu. Ukan berdugu eh, boteri politiko-instituzionala lortzeko, berdugu boteri sozial, azkar bat, berdugu jendea aktibo, elkarteetan, karriketan, borroka esparu ezberdinetan eta horrek elikatzen du eh, elektoralki eh, emaitzak egitearena eta gisa berean botere politiko iztezen lagira bazten delarik berda ala ere e, botere sozial aktiobat ordena tentxonatzeko ez bakarrik botere handirena tentxonatzeko dena e, urgunago joiteko e, etengabe gero Euskal Eriaren e, egoera hartzen manin badugu e, berezia da nonbait Euskal Eriaren egoera zen ez kerra e, igotzen da Lujalde, Lujalde Ochtan e, Eta Iparra Euskalegian argiki ikusten da Azken urte horietan e, e, Hemen datzen den diren indak Politiko bakarrak direla EH bai eta razauna nazional Eute, ba, eute Eta sozialki ere ikusten dugu ehatxe e, bai e, indakzen dela, eta ehasama nazionaleko ideak ere azkartzen direla gure lujaldean. Bez, <coughs> guk duguna, duguna egoera ezbeg dina da, ze gurean, iduitzen zaite euskal egian, e, nombait asmatzen dela, mez Me da, e, gauko egunean, e, e, onak direlako, e, zuzendaritzak edo beste, ze gure euskal Ez kehaertzalearen historian berian, badira, ez batzu ez direnak atxemeiten Europako beste, uh, beste eskerretan. Eta zerbait erraiteko, bada e, borroken harteko ustarketabat hemen atxemeiten dena, naturala dena e, eta ez dena bestelujaldeetan atxemeiten. Adibidez, ba nola borroka nazionala eta borroka sozialak eh, ustartu diren, nola feminizmoa, ekologizmoa, E, migrantean aldeko jajera bat ustartzen diren, eta horrek egiten du, nonbait hemen badela, e, bat asun bat ezkegian ez dena baitez bada atxemaiten beste egietan ze beste egietan ezkerrak zatitzen dira, e, prezeski, gai soziala e, alde bat itik, eta beste alde, bokistak diren horiek, bojokan, bojokan ditu. Euskalegian ez du, ez du hain beste hori eta beste alde, hori da aspektu ideologikoarentzat, eta aspektu estrategikoaren zat, ezkabertzaleak beti jorratu ditu e, kanal ezberdinak. Beti izan da aktibo e, frente kulturalean, frente ekonomikoan, frente politikoan, frente ezberdinetan, beti ustartu ditu e, borroka molde ezberdinak, eta horrek egiten du, gorko egunean, madugula ezker bat e, Euskal Herrian e, emendatzen dena, ikusi berda e, irauten, irauten duen, Bona beste ejietan eh, diren kalapita horiek ez diren bestekoak emena mementu kotz. Polin, lehen nahi patu diguzu Euskal Herriko Euskal Herriko Autonomia Erkideguan, ala ere, eskarabertzalea boterera iristea rizan dela. E, instituzionalizazio horrek edo boteren nahi horrek dezake haultzen du eh, karrikako borraka sozial hori adibidez? Ukaiten alditu eragin ezberdinak ez da mekanikoa. Erra nahi dut ez du bortxaz instituzioan pasatzen dena kutsatzen karrikakoa. Gero izaiten aldira diurtuki duan dinak, persona batzuk egoiten direnak alderdi batean. Diurtuki ez delago boterean, gehiago eragiteko eta abar, eta boterera ilisten erarik beste estrategia mota batzuk plantan ezartzen direrako ez dut gehiago haien burua ikusten hortan. Uh, alderdi batek ez duerik uh, irabazten edo hortik delarik mugimendu itxura du gehiago eta hartzen hartzendurarik boterea ba, birakatzen da gehiago alderdi instituzional bat eta eta gehiago instituzioaren uh, antzeko gauzak... Artzen ditu, diendea profesionalizatzen da ere bai, politikan adibidez edo beste ahloetan, eta beste perfil batzuk uh, agertzen dira hor ez ditu guzu bortzaz beha persoanak atsemanen, karrikan Karika, eta alderdian justuki baderarik edo gertatzen derarik istutizionalizazio hori, pentsatzen derako, ba... Uh, behar dela de diplomatoa izan horregaiteko, behar direla kompetentza batzuk horregaiteko, behar dela adin bat horregaiteko, eta behar ordoen kriterio oliek guziek eragiten dute ala ere dienden perfiletan. Eta biztanda estrategiaren aldaketa, uh, errandutan bezala, um, zure ibilbidea alderdi batean ez da berdina izanen uh, baldin baduzu boterea edo ez baduzu, eta orduan agian zure burua gehiago ikusiko duzu karriak, karrikan edo alderantziz uh, militatuko duzu uh, karrikan, eta momentu baten burian ikusten duzu uh, Agian aukera lerdi batean sartzeko, zen zure e, bizian egin dituz hainbeste hainbat gauza ta daitua izanent zi postu hori hartzeko. Orduan... Biak uh, ustarzen aldira, erraiten eh, duzun bezara, txomin gero eragiten dute, eragin ona edo txarrauk aiten aldute mm. adibidez etiketabat badu erarik uh, mugimenduak. Eta gurean hori da, ezkerra behzalea dena bezara kontsideratzen da, bai alderdia bai mugimenduak, naiz eta mugimendu batzuk ez duten aldahitkatzen ezkerra behzalea izaitaren identitatea. Baina, uh, bai, e, bada eragin bat eta bada konfientzaren uh, problema bat. Zenta, uh, aipatzen horarik astapenean ordezkaatze sistema hori ez. Nun uh, ez dugun geagunt gure burua ordezkaatzen ikusten. Bon, gure egian egitipia dugu, uh, ordezkaatzen gaitu zenek momentuko ezagutzen ditugu. Baina uh, izaiten alda ere konfientza eskaz bat eta ordezkaatze horrek agian ez ez du denei mintatuko eta, eta gehiago ukanen dugu joera guk egiteoko ez, ez norbait autatzeko bainan guk gure aletik egiteko. Naiz eta biek elkarrekin bizitzan ardiren eta hor adibidez zirakukinuen kimua, kimua mugimenduaren uh, um, uh, proposamena eta, eta aian ipotesiek uh, zinez erriboterea emaiten dute zentroan, balorea edo aman amankomunaren uh, inguruan eta, uh, bon, ez dut uh, untsa dena, dena espikatuko, uh, ordoan barkatu, entzuten ban hauze, bainan uh, oien arabera uh, Euskal estatuaren ideia garatzen alda nun bait bainan horiek ez dute bortzaz uh, sekatuko instituzionalizatze hori, bainan pareiroki mugimenduak behar du ala ere uh, um, bai, eta, eta ez dute bortzaz sekatuko Euskal estatu bat sorzea Bainan, uh, sozialki uh, haien uh, eragina ukanen dute justuki boterea eta dominazioz sistemak deus estatzeko. Eta balinbada para erorki euskalik es, estatu bat uh, sohtzen ba, OP. bainan uh, haien uh, baitatik ez dute instituzioaren helmuga uh, ukanen justuki ez haien uh, lana edo uh, sobera kutsatzeko. Uh, nahi baitu mm. uh, fain, nikola interpretatzen dut, uh, uh, Egi botterea eraikiko dela justuki uh, uh, mugimenduen arteko aajeman hortan uh, zapalkuntzen gainetik eta uh, eta uretzen da. Segura eski naturaekin momentu batez iritiko dela ez, uh, eh uh, batera eh <laughs> uh, nun uh, euskara eta euskara jia ordezkatuaren bainan hala uh, sistema shamlario batek bidez uh, adibidez uh, uh, lobinga eta itala da gero mm. ez uh, euskari estatu hori zaiteko zobera uh, uh, nonbait uh, botere eta dominazio hariman uh, hagemanen uh, aheman, uh, uh, izpiluak. Mm. Uh, Euskal Herriko iz, eh, eskerrean ere eh, aspalditik, betidanik erran, erran nukua, egondala langile borroka edo klases mm, sozialarloa eta, eta borroka nazionalen arteko talka hori ez? Mm -hmm. Bi talka horiek hori izan dira, urte batzutan edo amarkade batzutan aixe gordinak izan direnak, eta irza gaur egun ere badagola holako eztabaida hori eh, totzen dela nola ikusten duzue ezkeraren barnean lehentasuna lehentasun kontuma da borroka nazionala eta borroka soziala? Zer du lehentasuna zuen ustez izan beharko badu batek lehentasuna? Biak lotuak dira. Ezin da izin bate tugi beste gabe, hori uh, hori darazoa <coughs> batzuk pentsatzen dute? Uh, nonbait e, egin bedela irautza sozialista e, global bat eta hoogen ondotik edo sortzen direla e, populu guztientzat e, estatuak edo momentu hortan sozialismo global batean Estatuak berak ez dutela, ez toki edo edo ziliketasunik. Beste batzuk egiten dute e, bedirila e, estatuak sortu, Eta non baita, e, estatu, estatu uh, horiek berdirela ondotik e, sozialismora eta e, eraman. Nik uste dut, uh, biak uh, ezkerertzalearen ikuspegitik berdin ulertzen uh, direla. Ezker uh, eldoa aintzinatuz e, nazionala e, aintzinatzen dugu, eta sozialismoaren izenean aldarrikatzen da uh, buru jabetza kolektibo gehiago hor eta alderantziz ere e, buru jabetza gehiago nahi da, e, nonbait sozialismoa aplikatzeko lojalde, lojalde untan. Baina, presaski, Euskal Egean e, betidanek, badu espaldi, bi, bi ahdatzoriek e, kurutzatzen direla hori e, guk badakigu aspalditik aldiz beste ehgietan, Europako ehgietan hori ezker askorentzat behia da eta horrek du egiten neustez ez direla e, adaptatuak gauko egunean diren estabaidei bada e, buru jabetza aldarrik apen gehiago ez bakarrik e, estaturik abeko e, nazuetan denetan bada gehiago E, jendeak nahi du gehiago erabaki, buru jabetza gehiago, buru jabetza energetiko, likadura buru jabetza gehiago eta abar eta abar. Eta nun bait, e, Europako ezkerrak ez dira prest buru jabetza aldarikapen hori erantzuteko, nun eta e, Euskal Herrian edo e, erri minorizatuetan e, ustarketa hori askoz lehenagotik e, pentsatua zen. <coughs> Benaz, hor ezkerrak bat badu, nonbait e, berkonfigurazio horretan, e, aldarik apen hori bere baitan sartzeko jonka. Bada ere ezker jakobine bat gure inguruan, txumniek zion bezala, ezkerreko, oso ezkerreko txap bere, bere burua jokatzen duena, baina oso frantxez baita ere eta minoriak ez dituena kontutan hartu. Bai, hori da, um, biztanda, badera ere beste esker bat uh, Iper Euskal Higian, eta, eta bada ere Euskal Higian, eh, beste esker bat, ikusten dugun bezala aliantzak ez dira egiten Iartxe uh, Bilu eta psr artean uh, Euskal Higian hastego ez uh, parlamentuan eta hor, uh, ez da eskerra edo ez eskerraren uh, Um, ez dabeida uh, ez alderdi politiko horien artean dagiago uh, uh, diakubinoa uh, gure, gure kasuan edo abertzarea hori uh, uh, dagiago ez. Chumineke ranoune duen sa bon, euh, pal dugun zapalkuntza sa pa sa pal kun sa et rigisha et duguna eskritik renaibai tout populuak ez direno ezagutuak edo gure gutoa edo gure populoa uh, gure askatasunak eto ez badira errezbetatuak, ba ez gira, ez, libre izanen uh, irri honetan. Beraz, hor, bai ezkerreko ikuspun dutik ikusten dauri, eta eta bai borrokak helgerikin er eraman behar ditugu, justuki ez dugurako beste egizan pentsatzena gure, gurea etortzen dena um, antikolonialismotik. Um, bai, bada ezker uh, Jakubino bat uh, Frantzes Estatuan, bada ere Ipache Euskar um, justuki ez dute batere ere uh, hartzen, uh, beraz Ipache Euskar um, beste beste egibat bezala. Eta hor, bai, badatalka bada bat, konflikto bat, uh, agian uh, ez dena sekulan uh, bukatuko edo bukatuko dena Estatu frantzesa diustuki, non uh, bait, eroriko derarik, edo ideologia jabirritzen barin bada. Hor, uh, pertsonen uh, kontua da, uh, jenai baitut uh, ez da deus uh, beti Uh, dena amalgoa da nun baita, hor eh? uh, dezkar riek uh, uh, badutea niritzia gai honen inguruan komplikatoa baita uh, eskerrekoa izaitea eta bizitzea ikustenu zurarik mugimendu oso bat uh, eskerretik abertzarek utxoarekin uh, zure buruak okatzeko komplikatoa da eta zapaltzaile izaitea eskerreko uh, ideologio bat uh, handefenatzen zurarik, hor uh, bon. bat atalka bat, me bada Bada, bada beti, eta hori e, izanen da, ere segura eski hori no urte batzuz. Bukatzeko eta laburzkez katoko gogoeta e, goguetatipi bat, laburtzeko eta bukatzeko da, eskerrak zer bide hartu beharko luke, edo zer bide ez luke hartu beharko ondoko urteetan? <coughs> bukatzeko. Bon, ha bidea ne ustez da jeszkia imena uh, imena non bait hemen hartzen dena uh, eh jakitu eh ahdats ideolohiko esberdinak arteko batuketa edo eh, konfluentzia gehiago lan, landu berluque nire ikuspegitik jena baitun eh naastia eh, nahastea, eh Soziala, burudia betza aldarik apenarekin gehiago, feminismoarekin, ekologismoarekin, egen behitu diren e, publiko ezberdin horiek behilitzuzke metatu, ahantzigabe, noski, sozialki minorizatua den e, multzo potolo hori. Hori alde batetik, eta besta alde, estrategi, estrategi kokin, E, lortu pentsatzeak kanal edo manera ezberdinak berdinak bogoka inzinazteko. Beraz bai berdugoetatu nola iritsi botere politiko instituzionaleera. bana ezin du baztertu e, egiaren aktivazioa ezindu baztertu alternativen eraikuntza e, konkretuki, Hemen eta horrein e, atera bideak e, sohtza jendearen zat. Gehiago lan du berdu e, bere xaretzei internazionala. E, Borroka ideoloikoa ere e, berdu e, eraman. Behas bide ez berdin horiek haintzienazteko ezkerrak berditu landu du. Zeren e, txoiten manin badu e, botere politikoa iristea gauzak aldatzeko. Ba non bait frustrazio askarra sohtuko du eta ez bada iristen, horrek ba sortzen du, ez? Miseria, miseria eta tokia, usten zaiu, eskuin mutu jari, eh, espagugu zietan funtsioan. Polin, azken eztiak? Bai, uh, nik uste dut erran uh, nuenaren aritik, hor dezkatze sistema berdera berriz pentsatu, horrek ez gaituela inurrat uh, era maiten, eta justuki, Nahi bat dira instituzio batzuk atxiki, behar dira bederen espazio batzuk utzi uh, koneksoak izaiteko uh, aut, autetxi eta erritaren artean. Hor uh, falta, falta dena eta gure irri baita agian lortzen dugu batuetan egiten. Uh, lotura hori, baina ez da beti evidentea, eta, eta ez da bakarrik, eta ez da, elite bat uh, izan behar poderean uh, ezkeraren ideologia eramaiteko, beste naz desagerzen da, berez uh, Uh, es, uh, eskuin uh, zen joaren uh, esku uh, geratzen uh, delarik uh, aliantza bat adibidez. Orduan hor behar dugu kasu egin horgi justuki uh, ezkerra desagertu ez dadin, gero uh, badiera mira gauza, eh, uh, uste dut hoek uh, ere erakusten duera klase populaen babesa eta langileen... Uh, Uh, ba bez uh, ideal hori beti uh, defendatzen ahaldera eta holi kapitaletzatzen ahalda, nahi bada. Baina uh, ez dela uko egin behar duztuki ba bez uh, sistema horri eta eta kolektiboari uh, konfientza egin. Uh, maiz uh, uh, ikusten da, eh, bak bakotsak egiten du bere gauza bere, bere lekuan eta ez du komunikatzen eta besteekin. Eta ba hor hor konfientza hori mugimenduan nun baita. Uh, inuztaz, gako bat da, egitarrengan konfientsa, egitarrek dute dugit, egiten egia, ez dute uh, bizpairu uh, pertsonek uh, egiten. Beraz, uh, nik dut, hordezkartze sistemaren behpentsatzeak duela agian eramanen uh, uh, soluzio bat, eta instituzioen uh, behpentsatzea ere, instituzioak agian ez duerako erantzunik pentsaketan Euskal Igatien podcasta jose Luis 6iz pluurikin. Ba, arte, gaurko pentsaetan emakizuna eskerra aritu girara sola zean, eh, poliinggo eta tsumen pobedarekin,esker biri, I esker eta orren bilebete arte ongi izan.